Kristu. U ime Allaha, milosti Voga, samilosnog. Tebe Allaha, gospodara, svetova hvalimo. Milosti Voga, samilosnog. Vladara dana i sudnjeg, tebi se klanjam i od tebe pomoć tražim. Uputi nas na pravi put. Na put kojima si milo svoju darovao, a ne oni koji su protiv sebe sržbu izazvali, niti oni koji su zalutali.